Навіть трава не врухнулася. А ще за хвилину щось схоже на його постать промайнуло на пагорбі межи дерев, звідки щойно повернувся Грицик. «А, не вірить!» – образився Грицик. Пішов перевіряти. «А про що він тебе розпитував?» «Як ми сюди потрапили?» – відказав Сенько. Тоді озирнувся у бік пагорба і стиха додав. «Мені здається, що він за нами стежив». Грицик недовірливо посміхнувся. «Та вигадуєш ти все!» – сказав він. «Я б його побачив! В мене око зірке!» Тепер уже образився Санько. «Не віриш?» А звідкіля він знає, як ми вовкулаків хрестили, а зброю, хто нам приніс до Сторожового дуба? Він сам зізнався. От тільки про нічних веслярів на Дніпрі не знав. Ісенько заткнувся. Біля них, начебто нічого й не сталося, знову опинився незнайомець. А таки не знав, згодився він. За це вам, хлопці, велике спасибі. А тепер слухайте мене. Ви здатні дістатися до плавнів? Не втомилися? Ні, сказав Грицик. Але ж там... А ти про тих, хто схопив родого Мацика, то вже хай голова болить не у вас. Та ні, ми не про те, сказав Грицик. Ми там на пагорбі залишили куріпку. Хотілося з Сеньком засмажити, бо голодні. Незнайомець зітхнув. Доведеться, хлопці, трохи потерпіти. А ви гарно заховалися, похвалив він їх. Молодці. І за куріпку від мого товариша вам велике спасибі. – Від якого товариша? – запитав Сенько. Я в мене такий На нього покладаюся Не менше, ніж на себе То чого ж він Не прийшов сюди Запитав Грицик Бо дуже сором'язливий Та й справ у нього Нині багато Грицику О А звідкиля ви знаєте, як мене звати Здивувався Грицик А знаю Це вам Санько сказав Нічого я не казав, — заперечив Сенько. — Я, хлопче, мушу знати все, — сказав незнайомець. І невідомо було, жартує він чи ні. Ну що ж, друзі, відпочили і гайда далі. Хлопці йшли позаду незнайомця і дивувалися. Якась незвичайна людина трапилася на їхньому шляху. Стверджує, що про все знає. Але як це їй вдається? І ходить якось не так, як всі люди. Не ходить, а крадеться. Безшумно, безшелесно. Іначе нікуди не дивиться, а все бачить. Ось, щойно. Не озираючись, новий знайомий сказав, "Сенько, не відставай». І під ноги дивися, бо на гадюку наступиш. А Сенько й справді трохи відстав. І ледне не налетів на гадюку. Добре, що вона уздріла його першою і зав'юнилася з-під ніг. А як вас звати? Не витримав врешті Грицик. Незнайомець озернувся, зачекав, поки хлопці його наздоженуть і сказав. Кличте мене Пилипом, подумав. І додав, поки що. Як це? не зрозумів Грицик. А так, сьогодні я Пилип, а завтра, може, буде якимись Саїд Беєм. Хлопці злякано відсахнулися. Пилип, чи то Саїд Бей, посміхнувся. Не бійтеся! Для вас я ніколи беєм не стану. Коли дісталися плавнів, Пилип звелів друзям відпочивати, а сам кудись щез. Хіба що сказав, «Щось у мене, хлопці, на серці неспокійно. Піду трохи, пройдусь, а ви тут зачекайте». Сказав, і знову щез. Мов би його і не було. Повернувся надвечір. І не пішки, а на коні. І це був саме той кінь, на якому Пилип утікав від татар. «Пощастило нам з вами хлоп'ята», – сказав він. «Ще б трохи затрималися біля того озера і бути б нам зараз в татарському полоні». «А вони що? Повернулися назад?» – жахнувся Грицик. «Та ні». Інші під'їхали, з іншої орди. А у вас як тут? Все гаразд?» Хлопці перезирнулися. «Та ніби все гаразд», – відказав Грицик. «Ай, тільки дуже їсти хочеться». «Ми вже збиралися щось вполювати та засмажити?» «Добре, що не зробили цього», – сказав Пилип. Його чоло насупилося, бо ті нечистиці були зовсім неподалік. Ледве встиг відвести їх у бік. по нашому сліду. А якби ще й дим угледіли, ні за що б не звернули. То вони що, знову за нами ганялися? Ну, трохи було, відказав Пилип. Тільки куди їм до мого І Він любовно поплескав по ще вологому крупу свого коня. Тоді видобув з торбини круглого коржа, розламав його на чотири частки і дві подав хлопцям. Підживіться трохи, сказав він. А вечеря, ти, сподіваюся, будемо в іншому місці. Найбільшу частку Пилип віддав. Вітрикові. Той не відмовився. «Здам вас добрим людям», – розмірковував Пилип далі, «і подамся своєю дорогою». «А куди саме?» – не втримався Сенько. Грицик штовхнув товариша ліктем у бік. «Ну, чого ти пристав?» – обурився Сенько. «Дядько Пилип, куди захочуть, туди й поїдуть» бо він козак, вільна людина.